«Ще за молоду, з молоду, бувало, як загуляє перед панами на Мадярщині, то в очах мені миготить, а найбільше – округ вогню. Та й через той проклятий танець запропастив я свою долю». «Через який танець? – спитав горець, що не розумів її оповідання». Та через он той танець, що іноді молодим циганам, окрім вражбитства, дає ніби заробок. Але ж бойтанець, синку, а де? Я тобі покажу, щоб знав ти, у кого був. І тут же почала стара сива мавра гуляти перед молодим хлопцем легкими граціозними кроками на самих майже пальцях. Зручно викручуючись та в пасі вигинаючись, при чим намагалася собі ще до танцю приспівувати. Гріць дивився якийсь час, не кліпнувши мовчки на стару. Відтак обгорнули його, несказано, сумне почуття бідною опущеною жінки, що ось намагалася вдоволити його усім найкращим, що лише знала. Задихавшись неабияк, вона все-таки не переставала поясняти танець, що давав хліб і що, очевидно, становив колись гординю і все гори її бідного життя. Він устав і відвернувся до вікна, а вона докінчила танець і впала втомлена перед ним на землю. Отакий От танець, синку!» – сказала віддихаючи важко та сідаючи рівно, коли тим часом він виняв з череса гроші і кинув співчутливим рухом і поглядом у її подолок. Ось цей танець гуляла я в пусті і в містечках, але довше, як оце перед тобою, бо була молода і годна, чарда ж зветься він, а пани, що переїздили через пусту і попри наші шатра, поступали до нас і любувалися тим. Окрім мене гуляли і другі наші цигани, і циганки. Відтак посилав мене ще раду у сусіднє недалеко містечко по милості і ворожити. І то було найгірше. Раз і другий, і третій синку. Аж доки не скінчилося все. Відтак ми відти забралися. Давно було то все синку. Давно-давно. І Мавра була тоді молода і гарна. Гріць знов наложив люльку, а вона, придивно оживлена його присутністю, говорила далі. І я, синку, мала б тепер такого сина, як ти, впевняла чудовим щирим поглядом своїх пригарних сумних очей. Якби не любов за плечима, а з нею і гріх. А то гріх заджує все, і тому, синку, я нині сама, сама на ціле село, на цілу гору, на цілий ліс. Не дай, Господи, нікому такої долі, як моя. Ніхто тобою не журиться, чи ти живий, чи мертвий. Живеш враз з дикою звірюкою в лісі, а більше нічого. Мала родичів, почала знов чи механічно з привички і стратила їх. Мало чоловіка зрікся покинув. Мала дитину, хлопня, убили чи украли, Господь знає. Лиш сама осталася. Сама, синеньку, говорила з великими слізьми жалі в очах. Сама, як кажуть, на цілу гору, сама на цілий ліс, хіба що від часу до часу. Та тут урвала. Сильний грім, що саме ті хвилі вдарив на ноба в лісі, перервав їх бесіду, і вона, мов могостережена ним, не заговорила про Тетяну, про яку хотіла співнути, що це єдина її радість в житті. Але завернула бесіду на попереднє – Себто на себе саму. Сама синонька, сама, говорила далі.